Velkommen til God Nyhetspodcast. Der var vi i gang. Ja. Velkommen til deg, Borghassen. Takk skal du ha. Uh, vi må få opp med en liten ting. Ok. Uh, vi hadde ikke troet på at Trine grande klarte å egle seg inn på en ung folie. Nei, vi trodde det var bare falske greier ja. vet, Det var noen sånne lurehevneryktesaker Men Trine Skei har ikke skuffet Hun hadde rett og slett på gjeng det Ja, det, ja, det, det på de, de vakreste Nordlige blomstergjengene Magien skjer Det var nok den en som var det fineste i det bildet i alle fall Nummer to, jeg fikk tilsendt uh, bildet av en lytter uh, Ref forrige episode Han hadde då Skei, gaffel og kniv Ja, han har jo misforstått Det er sykt, det er sykt, det er sykt Det er, sykt. Det er misforståelser Ja Um, vi hadde tenkt oss å kjøre gjestfritt i dag uh, Fikk en e-post fra en lytter Om gjesteønsket, det er det gøy Ja, og vi Vi, vi, vi, vi må jo sortere unna en del e-poster uh, men, men akkurat denne her sånn den, den lot vi Den lot seg lese Jeg sorterer jo det der Enlarge your penis nære Nei, det sparer på faktisk <laughs> Det kan være grei å ha til senere ja. Vi fikk tilsendt en e-post fra Frank Og han vil rett og slett Ha med ingen ringere enn en venn av meg. Det kan jeg kalle det. Bjørte Bjørlås. Ja, du kan kalle, det, kalle meg en venn av det. Ja, det vil jeg jo si. Ja. Ja. Jeg, skal, jeg, skal, jeg skal strekke det så langt. Ja, det vil jeg ja. si. Jeg ja. Ja. Velkommen, Bjørte. Tusen takk. Selv takk. Ja. Bobby, Trine Kjegrand, du har den historien der. Jeg må ja. bare si at jeg hadde jo hørt den historien for mange år siden. Er det sant? Ja. Så jeg, jeg har jo noen min journalistkretser og hørt noen, noen som fortalte det for meg. Jeg hadde, hørt, jeg hadde hørt det fra noen i Oslo igjen, at... Og det her med Trine Kjegranda, jeg synes du det er litt gøy at det er en festhistorie for noen trøndelag kan ende opp i Vennesla. Det må også vise det er sant, det Tror du det går mange andre veier nå? Det gjenger ikke noen andre veier nå da. Ja. Kanskje det gjenger noen historier med oppe i trøndelag? Det, det vil jeg tro. Ja, det er ikke jeg... så mange blomstringer her nede, da. så da. Hva er det må... hver, hver som tilsvarer blomstring? Festplassen, tenker jeg. Det må over på, på papirfabrikken da. Ja. Altså, det jeg synes det er veldig gøy at vi har gått ifra når vi var første gjest for tre episoder siden. Det var, han var da Østlending, ja. og så lokaliserat vi litt grann, og gikk på en Kristiansandor, mm. og så har vi hjertebjellet oss for en slag, det tykker jeg er gøy. Ja. Det, er det er så gøy, jeg kan, jeg kan ta opp så mye lokale saker, sånn som, har du begynt å sortere plast, for eksempel? Som jeg, Nei, det det det Nei, det har jeg ikke begynt med. Er det Det har med nå. Jeg vet ikke, jeg, jeg visste ikke om at man skulle gjøre det, men det er sånn. <laughs> jeg det i, i din gamle arbeidsplass, leste jeg det, faktisk. Okej okay, men uh, før vi går helt til Mimre-ronkeringen her, sånn, hva Eh, hva driver du med, Børte? Som gjør at du er en figur Å ha med oss Det var ikke så på meg, for jeg ble invitert jeg, Nei, det jeg jobber med Jeg jobber med å skrive nyhetssager Om uh, bitte, bit lille land Nere i Midtøsten ja. Som til tross den lille størrelsen Får veldig mye oppmerksomhet uh, Og det i staten Israel Som er verdens eneste jødiske stat Ja uh, Og uh, de er en stat som finner veldig mye oppmerksomhet. Er det verdens første jødiske stat også? Det er verdens første. Verdens første. Ja. Ser du det mer enn jeg vet? Ja, det kan du se. Her vil jeg gjerne skyde inn at det, det er svært, svært, svært lite jeg vet om, om staten i Israel. Det er, så det er at jeg vil ikke ha noen sånne hatmeid på at der som er inne med Bjørten nå, at Israel er best. Så jeg vet jo ikke. Jeg har fått med meg det at noen kom in i landet der, men de hadde vært der før, og så var det noen som var før de, men så var det noen andre som var før de der igjen, og så hadde det vært sånn, og så sånn, og så sånn. Och så så det den där sista jävla frågostämmen. Nej, jag vet. Jag menar ju ändå att det där ljudet när kustribbad i Konglom. Du kunde vi det storyla eller? <laughs> det var väldigt bra klacht. Ja. <laughs> ja, men en hjärta. Ja, du skriver av och till lite om Israel Og får betalt for det. Ja, det blir fast jobb. Så ge mig med det värd dag. dag. Hvordan arbetstid har du? Vilken vilken? du från morgon till kväll eller det sån där? Ja, det varierar lite, men jag har nu har flexitider Flexi-tid og hjemme, så og du hjemme, kan... selv, men uh, heldigvis er jeg jo veldig strukturert, så jeg uh, jobber fast sånn, stort sett fra uh, halv 9 til 4. Ja. Jobber til helgeren litt kveld, og så altså, har uh, uh, spesielt time her, og jobber en time der. Må du noen gang på tur da, intervjue Gittsak uh, Rabin, eller uh, Ben Redding, Kvifasa, eller noe annet? Jeg vet ikke om jeg får ta Gittsak Rabin, men... Uh, ben Redding det du takke. Ja, det blir noe reise. Ja. Jeg har vært i Israel Jeg behøver jobbe i jobben i Men jeg har vært i Israel nå i sommer med jobb i to uke blir en del reiser innenfor Norge På konferenser og forskjellige Der man treffer Folk som er interessert i det samme tema for si det sånn. ja. mm. var, ikke du, var ikke du just til starten? Var det noe jobberrelatert? Det var ju inte en jobbrelaterat, det var bara jag var till Miami 25 timer. Ja, i 25 timme. Ja, för det är den kortaste USA-turen jag sett i mitt du är ju inte någon som drar och ringtin sån där trussel på telefon for att få Nej, det var det var ikke det var en annan. Det var Johansson. Det är ju tips, ja. det är en tipste gäst här i studion det. Det han kommer ha som mest. Jag hade grillat tror jag. Han har ju inrum att att äta öl. tom för öl hallade. Ja, vi har tom för öl hela däre mer gärna på fyll. Har du gillar ha ni glas? Ja, vi har nej, jag tycker du glas var för bra. Glas vill jag ha. Tung välge vad tar, wow. tar Den där. Jag på kan du vi fixa oss själv. Okej. Okay. Ja men eh <laughs> jag tror det ringte ju till han här när jag jobbade ju mot vagt med i Vennerstidena tidigare. Ja, är det dyrt med ett plusabonnemang på Vennerstidena nu? Nej, det är 75 kr i mån. Ja, 50, det er 75 kr i mån. Ja, de er alle råd til. det är aldrig åt det. Er ja, ja. Ja, de här de hopar sig upp. 75 här, 75 där, min vän, vad ska du se det blir, det blir dyrt i längden. Vi er fest. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg skrev jo en del med sagen ja. men, uh, av jobberens tidene Men midt han sluttet av å merke Så Tull ringte jeg til han ja. <laughs> uh, Og så ringte jeg fra VG Eller vi mener hva -ma det var Og spørte, spørte, spørte om jeg kunne kjøpe Denne historien hans for 10 000 kroner Ja, ja, ja Må vel jeg legge ut om hvorfor han ringte inn Der bombe vil han, han villig til å selge? Han var ikke villig til å selge <laughs> Jeg trodde han hadde masse 100 000 i bøter Så han måtte få blikvitt men... Skulle jeg tro han burde tjent i noen penger Kanskje vi må gjøre et fremstøt, men prøv å tolle. Jeg betaler ikke den luringen mange tusen kroner. Det gjør ikke jeg heller. Da kan, sender jeg det veldig deg til Amerika, så ber jeg ta en telefon. Jeg skal si deg det, at jeg har kjøpt din øl for mange foldige hundre kroner her, for å lokke bjartet å komme. Ja. Det var det som var uh, gjorde utslaget her, og, det det. Satte, og mulighet, mulighet, mulighet for, for å få et litt, uh, de det det øl samtidig. Så jeg, ja. med, vi gjør jo nok av øl her. Det er nok av øl på bordet, skål. Eller som jeg sier, israel. L'chaim. L'chaim. Det er l'chaim, ja. L'chaim. Og det betyr for livet. Det, det er jo veldig positivt. Ja, det er positivt ja, det. Er positivt. Ja, det er positivt. Det er kjempepositivt laver. Det er jo... Jeg, jeg kan jo si det når vi først er på temaet her. De, de lager mye bra øl i Israel. Jo, det er. Veldig mye vin. Ja. Du kan bestille på Vinmonopolet. Gamla. Både rød- og hvitvin og museerensvin. Gamla? Ja. Gamla. Jeg ja, de det. Merker jeg. Det er gamle. ikke hvordan de det. Nei, Nei, det er ikke hvordan de lager det. For noen de ut. Ja. Gamla. Er det dyrt med, med, med skjenk i Israel? Nei. Med, med øl? Uh, ja, det, det som er greia er at uh, vi gikk veldig bra økonomisk med Israel. Ja, det hadde jeg regnet med. Ja, vi gikk veldig bra økonomisk med landet. Uh, sånn sett at økonomien er blitt så sterk at uh, valutaen er bit så sterk. Så hvis du ser Norge, sånn at det går et litt mm. så... Uh, jeg var der i 2013, og så var det nå i sommer, og da var det 60 prosent dyrere. 60 prosent på 4 år? Ja. Så sier du skulle ha ja, ha av røl for 4 uh, år siden, så betalte du kanskje 45 kroner. Ja. Da betaler du over 70 kroner. Å, ja, det er men... nesten som å være heim i Norge. Ja, samtidig som den borske kronene har svekket seg, da, så har ja. den økt. Ja, det, heter, det, heter, det, heter, det er et gøy navn på valutaen i Israel. Ja, Shekels. Shekels. Ja. Shaquille Stevens Det er jo sånn som på Donald Duck Det er sånn der ja, Riksdaler og ja. altså, Det har jo skilling og alt det og der Shaquille ja, Shaquille ja. ja. Stevens da, var det du som sa det Shackle nå? Shaquille Stevens, det var ja. meg som sa Den noterer jeg ned, den var, var ikke dumme å bruke den, den tok vi med oss ja. i opptaket Veldig spennende på hvordan det skal gå dette For, for at, uh, jeg ser det, det kommer til å ryge litt uh, Litt øl i da ja, du, hey, du er allerede ferdig med de første Du prøver, hold, du prøver å holde følge Jeg prøver å holde igjen skal jeg si det <laughs> Men är ja. när man hygglig. Riktigt. Så eh, Israel är ju eh, Israel är ju en eh, nyhetsgenerator kan man ju säga. Si. Mm. Det är ju ja, det är ju det som jobbar. Det är det det det, det det. det är på trodde inte det var så om det obst gör längre. Jag trodde en vond tå i uh, i mitt hus. Först Irak tog lite uh, lite lälla sen så Syrien kom uh, lentran sättet och så befolkade. Liksom Jag tror folk har lite större förväntningar til Israel enn de har til Irak. De må større ting til for oss å jokke her, men da. men det er en sånn, skal ikke dere, dere som er så snille og greie, ifølge er selv, og som har opplevd en del dritt, bare kort oppsummert, så har de opplevd en del dritt, hvorfor gjør dere det som på utsiden ser ut som en del dritt da, mot andre folk? Det, det er mange som sier det, som sier at uh, vi forventer mer av Israel, for det er demokrati og, og alt sånt, og så sier jeg, jeg ja, vil jo heller at Israel skal være et diktatur. Hadde, hadde ikke folk brydd seg lenger hvis Israel var et diktatur, så sånn som Syria, eller sånn som de, de fleste av alle, alle, alle andre land ja, i Midtøst. Ja, du må sånn, liksom en... passe litt inn, tenker jeg. Ja. Det er nok, da blir det litt lettere, men, men det er jo noe, hva du sier og vad du gjør, jeg tror jeg er en, en balans ja, i gang der. Som sagt, her, her, dette, dette vet jeg så bittelig om, at at uh, her kan du frelse meg for å si det sånn, det kan godt være at jeg er med ja. dem i MIF vi gjorde det i MIF det med Israel for fred det er jo noen som er inne at det, det høres litt selvmord sier ganske ut, for de ser på nyheterne at det er krig og det er elendighet og... Mm. Og så jeg, jeg kan jo komme med et par skyd inn et par ting her mm. eh, for det virker som om det er en vanvittig stor konflikt, og at det døde så mye mennesker, at det er så mye dødelse der men hvis vi ser det i det litt store bildet på to år i Brasil så er det flere folk som blir drept i kriminalitet enn de blir drept i 70 år i alle konflikter i Israel, eller de har vært involvert i. Og, det, og da snakker vi om store kriger med flere land involvert, ja. så de døde død flere i Brasil på to år enn de gjort på de 70 årene sier Israel, starten i Israel. Brasil har litt å lære fra Israel, er det du sier? Det litt å lære. Ja. Ja, det var jo en sånn en, en kortvarig krig der på en fem-seks dag eller noe, noe gang. Seks-dagskrigen? Seks ja. Der, da tipper den var til seks dager. <laughs> Der var det vel sånn at det var, var det 1300 palestinere som dør, og det var 13 israelere, eller noe sånt. Ja, det var ju seksdagerskrigen, det var jo egentlig en krig mellom, var Syria, Jordan og Egypt som gikk til krig mot Israel. Ja, ok, jeg, jeg fikk bare med noen sånne tall. Det, du fikk ikke med deg noen tall? Nei, tydeligvis ikke. <laughs> Nei, du må med litt tallene. Jeg er <laughs> i en eller annen sammenheng da, var det, var det de tallene da, mener jeg. Det kan godt være, jeg husker feil. Men, men jeg har fått med meg litt av det at, at Israel, litt, de har fått litt med pebber for oss å og så bruke overdreven makt. Altså, jeg tenker jo, jeg vil jo heller gå til krig mot faktisk eh, Donald Trump og de, de, de militærene han har nøyre i ryggen, gå mot israelske soldater, for de er faen med tøffa, så. Jeg så en gøy eh, internettgruppe for en tid tilbake, det er jo kanskje forrige uke eller uka før, av israelske værnepliktige ja. som er på stranda. Vet du hva de har med seg på stranda, Tomer? Badeball. Maskingevær. Ja. Og bikini. Aha. Ja, for de, går, de tenker sånn, ja, men jeg er jo liksom litt på jobb da, og jo, jo. du kan vel attestere for dette her Bjørta at, det, helt, det er helt riktig det, ja. helt vanlig ja, de, det er jo klart, de har jo alderen på sin side, de har jo på en måte det ungdomlige drivet da. men israelske kvinnelige soldater med gevær det är det tummen fra framme mig faktiskt. Lite ja, tummen ner det givare för att det syns lite skumt. må jag göra då? det som är grejat i samhällsverneplikten är ju det att för alle män så är det 3 år ja. värneplikt och för alla kvinnor är det 2 år värneplikt. Ja, och kvinnor må med för att hålla moralen till männen uppe. Är det riktigt det Ja, men kvinnor är i de nyare tider så är kvinnor med stridande enheter. Det var det inte tidigare, men nu er de med stridande enheter. Mhm. Mm ehm um, var jo, og det er jo noe som mange land kanskje kan lære noe av, det er, ikke, det er ikke mange andre land som her er kvinner i strid av senhet nei, det, hva var det vi så det er jo en stund siden hvor, hvor det var sånn sånn VG-dokumentar eller nei, VG hadde sikkert bare kjøpt en dokumentar fra en annen sånn Al Jazeera-gjeng eller noe, hvor det var kvinnelige soldater som hadde sin egen lille armé mot IS eller Dash, eller Isis, eller Isir, ja, men... eller noe sånt. Og det, um, det var liksom ekstra gøy for dem å skyte sånne IS-folk, fordi at uh, de hadde ikke dyppet kulene i mennesblod eller noe sånt først, men det var bare det å bli drept av en dame, det var liksom det var nok det var, ikke... var, var så sånn jätteskam. Ja, ja. Så så så det helvete, tror jag. Ja, det du må jo stå i kø så, ja. Før du för det kommer fram säkert det var jo nei, det var ju skam utan sidestycke tok med dig både dig och familien ner i i de eviga förtantpelserna. Så om kur kurdiska kvinnor, kurdiska kvinnor, ja. absolut. med kurdiska kvinnor. Ködder kur inte med dig. Nei? Jeg gjorde en oppfattning at du kan ikke med kvinner generelt Nei, Du må slutte med det rett og slett for Bare se hva som skjer nå Det siste tida så har det faktisk ikke lønt for noen Nei, er... MeToo Bjarte Og hennes den ja. du der MeToo? Ja. Ja, er det YouToo? Youtube <laughs> you er, er jo litt der Ja, ja det er um, Det er ikke noen sånne store MeToo-skandaler i Israel Som jeg har lest av I Israel er det alltid mye MeToo-skandaler For å si sånn Ja ja. Det er det. Det er, ja, det är mycket det är de lite som grekerna egentligen att det er, det det är hårt Du måste ju se, si, ja, de är ju alltså det är ju där Så även om de selv, si, Israel ja. så Israel är mer europeiskt orienterat än det många andra länder i Mellanöstern är, så är det framdeles Mellanöstern. Mellanöstern har en specialkultur. Ja, ja, absolut. Man eller men... eller det klart att eh när jag själv i Israel så tänker så sånn att eh, du kan jo ikke sammenligne det med de mennene som er, er vel... Alle er jo veltrent. Og alle er jo tre år i forsvaret. Ja, det er klart. Men de er klart. veltrent. Alle er veltrent, ja, jeg jeg ser jo som jo... kristig gud i hele gjengene nere. Ja, det har det jo blitt dårlig inn. Ja, men... Jeg og ditt er at dersom vi har det vi har hatt, da hadde så på en nirk pub. Ja. Så er ikke vi de første som man blitt kastet ut for å være turist. Nei. <laughs> men jeg tenker, jeg, jeg, men du... da, da... Dere tar jo det eksotiske der nede. Det er jo alltid... Altså, to av tusen som setter pris på det som er en, en finulitet... Er jo, det er jo deres marked Vi hadde på. jo blitt negrån på Ålstasjonen Ja, ja. det hadde blitt skrevet sanger om dere det det. <laughs> Av det israelske helbillis Nei, israelske folkeviser, ja Det ja. er det Tommy og Bjørte ja, jeg, jeg har jo reist en del på ferie nede i Irland og Skottland ja. Skal vi til å si det, ser du? Ja, men så er det sånn irritert Jeg tenker liksom, litt eksotisk Jeg tenker sånn, er nordmann liksom, ja, ja. <laughs> sånn. ja, Men nei da. det blir helt avvist ja, Og så spør jeg hvorfor du for død for Skottland, sier de, nå Irland Og nå er jeg i Skottland, sier de, nei du er for Irland Jag har, har fått den For jag pratar jag pratar ganska gott amerikanskt i förhåll till en en Du har varit fler var, fler uker Amerika, Ja, ja inte så mange men men par ja. <laughs> men det var fälles vän Greg här ju som nabo Og han der pratar med amerikansk och eh är för goda på amerikanska men visst visst ska vi bry över till till brittiskt och pröva mig på lite accent så er det perfekt disk. Ja. Perfekt disk. Jag måste bli de som lager TV fordi Irland ja. lager ikke så mye TV Nei. England lager ikke så mye Altså lager litt TV for all del Men, men ikke på like, like, mengde, eller ikke like Mengde som USA Nei så det, så så det, det, Og det britiske TV-serien Det er jo bare en el-gamle greie så Ja, så krim, går det så krim, sakte, krim, sakte, ja, det sakte Det var et, et sånt, sånn fyrstykk ja. røveri På, på landsbyhotellet Det kan ikke Da snakker de veldig sånn Porsche-English ja. ja, det det nytter jo ta med seg den engelske der på er pøb det Det er uttrykket <trykk> et sted Du, Stefan Borgård, nå ja. har du vært skug i mange år snart Ja, jeg, hvis ikke jeg straks nå uh, Begynner å få friskhet i livet mitt Det kan jo være, Bjarte, hvis du synes dette er veldig gøy Så kan det være at du kan avgå Eller ta over for, uh, for Stefan nå han skal avgå med døden Om bare noen forlager, ja, egentlig Klokka går, klokka ja, det, tikker det, det, og går den, samtidig det her, det, Jeg har bestilt Mossad det israelske... Sånn, det, du! Har du hørt om Mossad? Ja, Mossad drepte jo en rakker på Lilam. De drepte en rakker på Lillhammer, det stemmer det. Ja. Jeg Vet du Mossad er for noe? Ingen i det. Det er en, en matrett. <laughs> oh! Det høres godt ut. De er, ja, det gjorde det. Det burde jeg visst. Ellers så er det en sånn en... Er det FBI-aktig grei? Det er sammenlignet med CIA. Ja. De jobber med, med, med, med Israel sikkerhet ut i utlandet, da. De stod ut i utlandet. Ok. Og de har jo til tide likvidert mennesker, for å si det sånn. Det kan jeg tro på. Så jo, jeg har jo, jeg har jo fått deg til å så, ja, putte litt ting i sin grad, sånn at det gradvis ryger han ut, så jeg kan overta stillinger her. Da er det Polonium 234, eller hva det er for noe? Sånn... Det hørte ikke så godt ut lenger med Mozart. Nei, men... Ja, det de, de, de Mozart kjøyde en på Lillehammer, som var en feil person. Ja. Uh. ja, fordi de skulle... Hvem var det de egentlig skulle ta? Men... Det de skulle ta, da, for å ta den veldig kort, så var det skulle ta inn, en av lederne for Svart September, ja. som i 1972 gikk på... Uh, OL i München, som OL i München og drepte hele de israelske lands... hele israelske OL-laget da har du sett filmen som heter München? Nej men jeg har lest om sagen ja. Ja. og da skulle de hevne dette her ja. og de hadde fått veldig god information om at den personen, den var i lillehammer men så viste det seg at den informasjonen var ikke så god som det man Nei. da tenker skulle... jeg at det der er en eller annen fyr som har pult konaddein, og så er det sånn ja, nå hjem igjen Nei, man, ja. <laughs> var det mye vilje og ikke fullt så mye evne da yes, det er det... Men, men går. MIF, Bjørte, jeg ja. har en liten teori at du, om at du søkte jobb i MILF. Ja, og, skulle, og så feil. Så det feil, og så ble du ansatt i MIF. Det er jo klart at det, det, det, det er nok noen som tenker den koblingen der mellom de to navnene. Ja, Mom, I, Fistfuck. Det var det Ja, men kan du få noen... Er det noen milf i MIF, da? Det må jo kunne gå... Der vil jeg gjerne skyde inn, for at jeg var inne og så gjorde en, en superduperkapp research her rett før du kom i sted, og jeg trodde jo nesten du var sjef for dette, Bjørte. Jeg har sett sånn der Bjørte Bjælås. min venn Bjørte Bjælås, er sjef for dette. Det var der, der, der var det sånne bilder av lederne, og så var ikke Bjørte der. Men så stender jeg under, foto Bjørte Bjælås. Ja. ja, nei, det er jo styre, og, og det er mange jeg med, så jeg er bare en vanlig fotoddatt. Ja, men ja. Eh, noe av greiene at du er her er jo du skal få få uh, gratis, øl. gratis øl, blant annet, og fremme dette litt, så... så uh, de som hønsker om det kan jo gå in på MIF.no. Ikke MILF.no, da tror jeg du bommet kraftig. Eller så treffer du. Eller så gjør alt det Ellers, kan... ja, til hva du har ja. Men, men MIF.no, og det er en organisasjon som er vel... Det må jo kunne kalles israelvennlig Israel med 11.000 medlemmer. 11.000 medlemmer, ja. Og, og dette, her er, dette, dette her er oppgående folk, eller er det litt... Er det bare sånn som det? Det er ikke bare sånn som er, <laughs> nei. Nei, det er. Det som er greia, ja, det må jo sies da. det er jo... Uh... Litt, litt, det som er litt beklagelig er jo at de aller fleste medlemmerne, de er eldre. Det er en, det er en veldig høy aldersnitt. Ja. Mm -hmm. eh, og det synes jeg er synd da, for det er at uh, med en veldig aktivt ungdomsarbeid, og jeg tenker sånn at uh, flere ungdommer burde være... Jeg tenker sånn, personlig grunn til at jeg begynte å like Israel og sånn, og det var ikke noe sånn, mange liker Israel av religiøse grunner og, og diverse sånn. Mm -hmm. Jeg personlig, jeg liker liberale land, frihetselskans land, det, det på en måte, det, det er idealen, demokrati, ytringsfrihet, det er folk er ofte til å være hvem de er, hver, hver, hver, hver, hver, hver de er. Og det er kun ett land i hele Midtøsten, der det eksisterer, og det er Israel. Og så, du ser bare liksom nabolandene, så er det dødsstraff for homofili, det er dødsstraff for alt mulig rart. Ja. Og så kommer du Israel, og så er det liksom, for meg en slags oase da. Og så er det det landet som alle har til alle er i mode. Og hvis du sier at jeg liker Israel, så føler du, føler du fiende på alle kanter. Det, det synes jeg er så absurd. Og det er derfor jeg greier at jeg begynte å ligge Israel. Det var bare for at det, jeg liker Uh, jeg kan komme med et veldig lite eksempel jeg, som, ja. jeg liker å drikke øl, ikke sant? Det vet jeg Og jeg var på ferie nede i Jordan Veldig hyggelig land, for så vidt mm. uh, Men det er litt sånn Det er muslimsk land, og ja. de er strenge vi, vi fikk lov til å købe øl på da, Et par sånn Luksushoteller og sånne ja. og ting da. Men ellers var det fy fy og kan du ta bussen over til Israel, det, veldig, det ligger rett på siden av andre. Ja, det går fort, tenker jeg. Det er ikke noe hisig grenseomgang. Det. det var faktisk veldig enkel grenseomgang, kanskje min norske pass som gjorde det. Det er nok. Ja, hvis, hvis ikke du har noen sånne andre stempler fra før her, det er vel en annen... Det er ikke så strengt med stempler. Det er heller motsatt. Hvis du er israelisk stempler, så kommer du ikke inn i en del muslimsk land. Ok. Men det som er greia, så kommer jeg til den feriebilen som heter Eilat, helt mm. sør på Israel, med røde havet. Og så kommer jeg inn i en butikk. Og så hadde de en, en klædsbutikk da, og så hadde de en bar inni klædsbutikken. Det høres ut som et, Jeg vil nesten si tre. Og så fikk jeg en Corona med lime oppi, bare gratis mens jeg gikk og shoppet. Oh, og så spør jeg, kan jeg ta den her med meg oppå gada? Så sier de rart med meg. Ja, selvfølgelig kan du det. Hvorfor skulle du ikke kun ta den med meg oppå gada? Det er så deilig. Er da merker bare sånn der, jeg liker meg bedre her. her jeg likte med der som for, hvis jeg kjøpte et øl liksom, i skjul så ser alle stykket meg. Men det er jo samme som, samme som, som jeg sier, med deg har jo et anglo-saksisk uh, i oss. Og, og det er jo samme greie der, der jeg var i Manchester for, for noen år siden, eller for et par år til, tilbake. Det er så lenge siden har vært i Manchester. Ikke sist, men den, denne, denne gangen. Da var jeg til frisøren, og så spør de meg, vil du ha i øl? Ja. Hos frisøren. Og så kjenner jeg bare, her skal de bygge, her skal de bo, under den sorte broen. Det, det, er det, det er så deilig, det er så deilig Den kulturen der, og nå Jeg tror vi gjenger modell, nå, nå har de åpnet opp For lengre ølsalg, og jeg tror vi Nærmer oss altså Ja, nesten israeliske tilstander her israeliske. Sakte, men sikkert ja. Og jeg har jo jobbet i pub -bransjen. Det har du, og det vil jeg jo litt inn på Bjørte ja, Jeg må bare ta en liten fun fact der Når jeg kommer mm. inn der, inn Israel yes. Ja, ja, vi holder oss der en liksom. stund Så var med min fru, vi var nede i uh, Første gang vi var i Israel, det var i november 2012 Ja November, Luvamborg her, men det var helt nydelig nära Tel Aviv. Kunde bada, köra och allt. Och då har vi på en restaurang och spiste god mat och kostos. Så vi sidan sidor och det var liksom öppet kök där för sig sånt. Vi kunde prata med källaren. Och senter upp mötte de opp med at, ja, visst på det jag shot, källaren spädde nu som boka shots pås. Ja, och så ga jag köpte jag som boka dig, så säger jag liksom till dig, lov för dricke på jobb du du kommer liksom från Norge med kulturen er sånn. Ja ja. Och var liksom sån där det er så jävligt teit kultur i Norge och vi dricker på jobb. Det är det jag helt ärligt. Du skal inte så långt ta gåra för du för du lovat ta dig pils i, i lönsken. Ja men då då sa de till mig liksom vem i all världen jobbar ut i liksom branschen, visst inte du lovat du dricker på hål. Ja. De ja. det tog jag med mig till Norge när jag startade pub för då blir det med dryckning. Det kan jag sinne startade pub i stua eller mode du Har du gett att starta en onkel pub? Onkel pub där var en Onkel pub har det passiert. Jeg tror, jeg tror Bjarte kan signere på at jeg var det møe. Jeg var der møe. Det var han som betalte for alle ferieturene mine, og derfor kunne du dra til Miami frem en 20-time. Yes, my pleasure. Du, du? Og, derfor, og samtidig, den puben til, til Bjarte er jo årsaken til at det er til mine ferier 14 dager i Hirshals hvert år. Riktig. Men jeg sparer meg penger nå som du, du ikke, det ikke lenger. Men jeg ja. har hittet et spørsmål deg, Dette blir sikkert dritkjedelig for deg, Steffen, for det, det er veldig, veldig lokalt. Men, men i Venneslandet, når nå Hemi... En, en, en viss prosentandel lyttere fra Venesla, men uh, der jeg møter debatt om Venesla sentrum om dagen, og Hunsvås. Jesu navn. Ja, du får ta deg litt Ta meg litt, litt vann, du. Og tenker du om den debatten, Hunsvås vs. Venesla sentrum? Hva er det jeg tenker? Ja. Er det spennende hans? Ja, men jeg, jeg må si, jeg, jeg tenker jeg ser såpass lett på dette, at folk förklara på att att men for blir... oss som inte vet om det om vi kan ju ge lite bakgrund till ja, för i värsta fall det, du høre det som är grejat att det er at de, det är en väldigt diskussion pågårns Huns, hunds öar är en lokasjon. Ja, var du med meg på festen igår? Jag har varit där en gång. Yes. ja, vi var på samma fest, vill jag säga. Si. Ja, vi ankom sammen, och så såg du ju dem här. Martin bjöd in mig på fest. Ja, det beklagar jag. så eh så stak han av. Ja, det är sant det. det var väldigt dåligt ja. gjort. Väldigt så var jag bland utkända så jag kunde förlåta mig att vara där. Ja, men jag är ordförande i den sociala antenligt. Ja, ja, ja, ja. Så Nej, men, men... jag ville också ta bussen hem. Det borde jag ha fortat att dig buss hem. Ja, det fick jag buss hem. <laughs> Så da gikk jeg langs <laughs> Det var en lang kveld det der Men, men ja, opplevelsen Har jeg jo med mig inn i, vil... i dagboken Hvilken øl vil du ha? Jeg skal ta Bjørte mm. uh, ta, ta Hansa Hansa. Ja. Hansa premium Nei, jeg... i verdens sentrum Jeg drev jo på i verdens sentrum Og det ble jo vanvittig mange klager for naboene Og det er, det er det jeg mener det, uh, Som jeg sier debatten nå gjenger på det at, at det, noen mener at de ødelegger Vennesla sentrum, altså bygge ud på så Og der tenker jeg at da må det jo rett og slett komme... Du ikke må det er det de ikke er, og det må jo komme noen politikere som er ballen nok til å si det at dersom folk skal bo i sentrum, så må de tåle litt støy. Og litt, litt uh, liv. Ja. Jeg fikk fik mye klage for, for, for å si det sånn, og... Uh... Og jeg tilpå med min del av skylda, for de klagene. Og det var jo... Det, det kom jo til et punkt der... Uh... Det var som sa at jeg var i møte, vi var i møte stadig vekk med, med beboere og venner beboere og familien til Det er jo stort sett noen eldre gamle jævla for å si det som bor der nede. folk som mm. ligger og bor i sentrum, for det er nærmest men de vil helst ikke ha noen ting. Nei. Det er negativt å bo i et sentrum, så sånn, som mye ut. Det irriterer meg noe <laughs> ja. Du bor jo i sentrum til meg. Nei, det gjør jeg ikke. Si, jeg bare kan si en ting da, som, ja. som, som, som var veldig spesielt, og det var jo at var i med jeg møtte sønnen til noen av de som bor i sentrum ja. og da var det veldig på at hvordan, hvorfor ikke jeg bare kunne liksom sørge for at foreldrene kunne få liksom den, jeg hadde bare noen få år igjen med livet sitt hvorfor ikke de kunne få noen gode siste år hvorfor jeg skulle ødeligge deres siste år <laughs> og si, hvorfor flytter du til vennene sa sentrum ja, de må jo bo de heier da, heller, for helvete jeg vet jo ikke hvor mange år jeg har igjen la, meg, gå, la meg ha en god pub som beaktet drev den i centrum, og så kan jeg gå ned der og drikke meg full <laughs> helvete å irritere han sånn den mat, vi serverte noen mat vi serverte mat vi serverte noen mat det er dritgodt mat ja. masse så... god pizza burger eh, og det var jo du som var skyldig at jeg måtte kjøpe en nytt belte i hver uge så, men jeg digget det jeg elsket det, det. det. folkhelsa var nok ikke det beste å si det men, uh... Nei, men who cares for fuck's sake ja. Nej så, så folk fikk rett og slett vondt eh, åndelig vondt av at det var altså, det jo, det gøy bare, om ordet de noe? har jo ikke noe annet å gjøre de har ikke noe blir ja. forbannet de irriterer meg kikkelig og derfor tenker jeg at hvis de når de da har pågått den debatten om, om Venstre sentrum, så tenker jeg, vet du noe, så lenge politikerne det er politikerne selv som har lagt opp til dette her. Politikerne hadde ikke ball nok til å si til de der gamle forsidene der at sorry, Mac, her er det faktisk en pub. Der er liv, der er folk, der, der, der, der skjer ting. Amen. Da må de faktisk, unnskyld, skjønner <laughs> du. Da må de faktisk tåle, de må, de, skal de bo midt i sentrum, så må de tåle at det er liv og, og røre. Og... Men det var jo ikke det du de flytta deg, liksom. Nej, men jo, jo mindre liv... Gamle folk er jo... Gamle sørlendinger er vel det... veldig vant til at ting ikke forandrer seg, eller? Jeg husker, ja. venn... jeg husker Vennelsesentrum fra, for dere lyttere, i gårsøgne, min ungdom. Ja. Og når vi feirer nyttesaften, er det Vennelsesentrum i... Det 2000. Åh, satan av vilt! Og da flyr raketten i eh, Vildensky, og det var hundrevis av ungdommet, og det var att i Bagdad det blev min det blev det blev ingenting i förhållande till centrum och nytt centrum för det det bara säga de de de de det törde törde törde nästan stå för. Nej, jag helt. Och polisen har varit rädd se väck, de törde inte vara till stede. Og det blev ju så att när ungdomar hade raketkastare så klart då blir, de jo, da blir da. Da det ju då blir Midtöstern då. Då hade det liv och leven i centrum. Ja, det var det. men det var gøy då. Ja, det var gøy. Men man I think I man hetsar mycket klagar att det musik. Det enda altså, en så det enda så det lite folk, ja. lite musik. Men hvis, alt er sånn, hvis du vil klage så finner du, du finner alltid en grunn det er, det er det jeg mener det har de, de, de, ikke vært nok støye fra den puben du hadde der og det var en kanonpub, vi var der og så fotballkamp og, og meg og Remi så hadde jo kastet tusen opp etter det bare kastet der jeg tror nok Remi, Remi er glad for at puben er nedlagt det var jo ingen som la gjennom penger enn han <laughs> det, var, det var det var en gang meg og Remi kom ned der vi skal ta den historien kjapt det finnes jeg greit meg og Remi kom ned der Tidig kamp. Kom ned der øh, klokka, man tenker, klokka 3 tror jeg vi kom ned der. Skulle se kamp eller halv fire, fire. Og så hadde jeg med vilje lagt kortet mitt igjen hjemme, for jeg skulle ikke ha noe å drikke. Jeg skulle ikke drikke. Jeg skulle ikke ramle ut på. Og jeg hadde sagt til min daværende kone, øh, min fjerde kone, <laughs> nei, jeg hadde sagt til min daværende kone at hun, hun skulle på jobb. Hun var ferdig i ni Eller syv-tida, eller hva faen. Hun kunne komme og hente meg når hun var ferdig på jobb. Og så tenkte jeg, da legger jeg kortet igjen hjemme slik at det er oppgangs nok til å bli med ho hjem da når hun er ferdig på jobb men jeg kom ned og spørte Remi om jeg hadde så det deg i stund, så sa hun, skal du ikke ha øl? så sa hun, nei, nei, jeg skal ikke ha øl jeg, he, jeg skal ikke ha øl, for det at uh, jeg skal jeg bli hentet sånn, og sånn og jeg, jeg ofte, skal, skal... så det var gode intensjoner her <laughs> det, det var en god intensjon, inne pakket et stykke et stykke inne der, ja det som skjer da, at, så, så, så sier Remi at ja, men nå har jeg har lagt kort i baren, bare gå til så då fick jag hämta i såna i de var så lite, de var väldigt goda. De var så ju oh! og en 100 eller per per 0.33 i alla fall. Så jag gänga med såna så i Nei, men, men, men, skal du, skal du så hämtade jag ju så hade pausen. i fotbollsmatcher så räcker du mm, tre öl, tänker jag. Ja ja, men ska du höra, så kom pausen. Og så hämtade jag i till. Og så var det i tag omgång då. Och då då jeg jag egentlig moderat. Egentligen, jag syns det. Man så ble det jo ei til og sa ei til der, og ei på kortet til Remi da, i baren der. Og, og når då jeg fikk den telefonen at, hei, hei, nå er jeg på vei og skal hente deg. Uh, nei, jeg skal ikke hjem. Så det blev jag har hört. Jag jag skulle jag säga si, vi i början känner konturen här av ja, det play ja, för innevarande kona. Man säger så sån när räcker mig inte det sånn, på den här episoden att fortelle fortelle orsaken till och få HMX kono och inte. Och vi inte höra vads faktiskt. Jag god, ja. god, god dag. Hei. dag hei, hei. Ja. Skal vi inte oute nu eller alltså att inte ska jag om Guinness eller ska om när med Bullboss? Tar du du selv, ja. du själv. Det välger du själv. Så lider du med 100 i Bullboss. Med Guinness. Jag beg åtminstone. Blander då. Så får du dubbel. Vill du, du vil eller span? Hva visste er det? Ja, det tar jeg elsker Guinness. Hvorfor Vet du at det... Jeg har, jeg har vært med Irland. Elve gong i Irland. 11 11 gong i Irland. 6 gong i Norirland. Ja. Det er fantastisk land. Jeg befaller absolutt alle å dra der. Jeg har blitt bedre i Norirland nå de siste årene. Ja, ja. Nei, faktisk ikke. Faktisk ikke? Faktisk ikke. Siste gang var det... Hæ? -klass? hæ? Jeg tenker nytt glass. Siste gang var det nede som snakker meg. Nå kan jeg ta en liten historie fra eller ah, Ja, ja, ja, for det det. Så Big Fry heter andre kjøfførn og gammel i rasolat. Veldig mange sånne gammel i rasolat de kjører drosjene og forteller ja. liksom hvor gamle er da når de var i rasolatet. Hvem er Så fortalte han at de hadde liksom løpt bak et hus her. De hadde sett eh, komme så kolonne ved brittiske soldater ned, gada, så løp de bak huset. Så da hadde han ene håndgranat. Vi hadde gjort noe å tegne og dra ja. ut splinten «Anti over!» «Seier han hongraten over hustaget?» der kom du de inn, snakker unge brittisk soldat, så så du, han kom flyvanns.» «Hva er det dette for noe?» «Så tok, tok han, han imod, og i helvete.» «Boom!» «Så fortalte jo han fyren her, den der...» och en historia då så loan lite efter på där ja, första. Men för det syns så gult. Han syns det var lite gult. det är ja. klart det gjort det samma på 40-talet på grönlöken och det är klart en vis en sån där Wehrmacht fyr hade fått tag i en granat i så hade man jusäkert ledd lite. Uh, Jag tror det. Jeg tror det. Där är ja, se lite sån på det för det är det är ju okay. gøy hade varit tyska soldater här i 19 43. Ja. Man man då då trapp på på siste 8 mars, har han inte tiken. Och då sa han, då sa han Big Friday att Belfast Airpad startade delte 2 då. Det ginge nog som till mm. fredsmuren, en svärm mur ja. som var 6 meter hög, De delar hele byen längs. Eller... Fredsmuren ja. Fredsmuren, ja det, er det är ju som jo... delar, det som är liksom där katolikkan bor och där protestantarna ja. Han sa, "Visst en buren ging ner i full krig." Ser du det? Så det hate, som var där är det framdeles. Ja. Og når vi snakker så er det jo mur i Midtøsten. Vi har en mur, den er klaget. Og den kalles jo ikke noe fredsmur. Den Nei. er ikke fredsmur, det er bare klage. Det er noe fredsmur, ja, no, det er en feil mur, ja. på den muren som gjenger... Men det Ja, det er som, ja. det er som skiller de. Mm. Det skal sies, kun 5% er mur, resten er jæve. Ja. ja, men du trenger bare litt mur, tror jeg. For for det, det, er som, det er litt som han er godest til Trump også. Det er jo ikke igjen, vet du. Det det. De har jo hivet det alle sammen. Hvis er... Trump skreide jo så var det denne muren han skulle bygge. Jeg har ikke sett den steinen han satt oppe. Men har du vært der, han bygger han. Hæ? han bygger han. Tror du han gjør det? Ja, det tror jeg. Jeg tror de kommer med mur. Du er troet på Trump? Jeg tror det var Trump sin mur, ja. Ja. Du er troet på Trump også? Jeg til at du tenker... <laughs> Stenker, at det ikke det er så... Han er <laughs> nei, jeg, jeg må jo... Jeg, jeg, jeg synes det er gøy med politikk, amerikansk politikk og men jeg, jeg sa de oppe på valgnatter og følte med på opptellingene og stemmerne og sånn i USA Det gjorde ikke Nei, og da, så kom de gått et stykke og tenkte at dette de, de, de, de gjenger jo ikke veien Nei, jeg heider på Trump da Det er jo ja. Men så gikk jeg la meg, og så våknet jeg i sånn 6-7 tid på morgenen, så jeg første jeg stod mobilen, så stod det Donald Trump, president. Jeg var yes! Yes! Det er dritt gøy. Jeg skulle til å si du var en av få, men du var jo tydeligvis en av mange da, ja. gjennom at de... Det var, det, 000, som, som bestemt, det var jo gøy. Det var jo kjempegøy. Det var samme med Brexit. Jeg fikk selvfølgelig at den eliten altså den tappte, og folk er sånn sant. Brexit er litt... Det, det er, jeg har jo en jobb i transporten som gjør Gjør det mer slidsomt å sende gods til og England. Uh -huh. ja. ja, det der, er litt der, der, så det er, det er liksom min... Uh, <laughs> det blir litt grann mer jobb på jobben. Åh. Ja, det gjør det. Ja. Men det er jo sånn det påvirker meg da. Ja. Ja. Det er min, jeg, altså, jeg, jeg, jeg blir jo heller ikke sånn direkte påvirket om, om Trump, med mindre han faller ut med han der, Jelma Kim. Er Kinn, du er med, ja til EU? Uh, igjen så hadde det blitt mye off med å sende... Jeg hadde sluppet med mye arbeid i forhold til å for få tolling da. Men det, men det er, jeg tror du hadde blitt arbeidsledig da, ja, hvis du hadde blitt ja til EU, for da hadde gått, alt gått frem og tilvake uten at du trengte å bry deg. Nei, for dette, da, da hadde vi kunnet ta inn flere lastvilsførbare. Jeg jobbet i kontoret. Så da har jeg laget papirene og dokumentene til dette. Jeg tror det er litt, litt pro-EU. Ja. Kun på grunn av egocentriske... Jeg vet muligheter. ikke så mye om dette her, sånn. Men jeg, jeg, jeg, ja, det EU? Ja. Det virker på meg... Det er jo på mig. Som om vi er med i EU På den dårligste måten det Ja, pointen. det er hei ja. vi, vi Det virker på meg sånn At vi sa nei to ganger ja. Til å være med i EU Og så ble vi skvist din bag veien Vi gjorde det Og så er det likevel noen ting vi må forholde oss til Skal jeg komme med et jævla godt eksempel Jeg jobber jo i Arendal, kjører til Stoa Hver jævla dag Uff. Uff ja, det kan du si Hei med kontor og fleksetid <laughs> Hei det er jo en vits, det er kjempefølgelig. Ja, ja, ja. men, men, og nå ble vi kvitt, kvitt bomstasjonen i Lillesand og i Grimstad, og det, det er bra. Det er bra. Kvitt, kvitt bomstasjonen. Men, så er det da en tunnel. Siste tunnelen er ikke å i Kjem Den ligger rett rundt grimstad -området. Den skal de nå pusse opp. Den skal få en ny sjöutsikt. Den ska ha en balkong som byttes ut. Det blir sig en fri då kör genom en tunnel. De frislägger väggarna på den. Men hör de distekten för Yoge, men då Panorama är med 29 januari 2018. De öppnade tunneln igen 16 april. 16 april, jag må köra nästan ja, men om 10 och 15 minuter extra hver för vad vet jag om nu? Som mig där ner vart hemma och vet du offer? De bygger den, eller de skal opp fra den som den. Den skal opp til EU-standard, ja. ja. Kyss meg på klitoris, altså. Det er jævla irriterende. Men EU har jo noe, for eksempel det at vi kan ta og ringe hjem fra, mm, ja, Tjekkia da. Ja, det er jo gøy for oss. Vi er, av og til på tur i EU. Ja, ja, ok. Ja. Men, og så tänker du sånn, åja, oh, nå, når jeg ringer hjem nå, så koster det 500 000 kroner sekundet og så har jeg en kvart minibyte jeg, ja. Å bruke Så jeg kan se en liten pixel av ett bilde Nå er det slutt på det Nå kan du ta med deg all, all datapakken sånn. Nå kan du gjøre det egentlig hvor du vill. Det eneste fordelen jeg kan se Når jeg har blitt med i EU Det må være att man kan ta med, ta med seg hjem Mer enn den der, den pilsen, en ja. liter sprit Fra danske båden ja. ja, ja, Jeg er så lei at du Det så masse biler på hol så, jeg, du, så kan du ikke ta det med deg Og så kan du reise til Tyskland ja. og så er vi Danmark. Og det er en grense der også. Det er cirka tygg. en tilhengere, eller noe som du kan ta med det. Jævlig dritt, Ja, den er gøy, den der. Ja til EU. Nå, ja Ja, det... nå, nå, nå ja, EU. ja. ja og, og ja til Israel. <laughs> ja til Israel. Det var jo noen sånne her um, hovedstadsgreier uh, med Israel. At ja. Jerusalem ja. skulle være liksom det, nye... det... Går tomteprisene opp i Jerusalem nå? Så man har fått litt mer... Tomteprisene... Steiket. Jeg så det hikket litt på på Gøy, ja. tomte i Jerusalem. Og ja. vi klager litt her på høye priser i Oslo, og, og så. men så sa det så på en leilighet, da jeg kunne se ned på det som folk kallet klagemuren da, som er et ja. rart navn som egentlig er til Vestmuren. Og så var det en fireroms leilighet der. Så så jeg 80 millioner, oh, yes, det var dyrt. Ja, men så var det en dollar. Åja, oh åtte millioner dollar, så da. millioner dollar fra fire roms leilighet. dollar fra fire roms leilighet. Med raketnedslag. Det er liksom sånn der... Eller ja, med mulighet for. Ja, det er klart uh, varierende inntreff in og var slikt. Helvete jo. Du, Bjarte, vi har fått... Uh, det er, er noen lytter som, uh, som er inne i å prate mer om fotball. Jeg, har, jeg leser så vidt her i stad. Jeg skal ikke... Det er ikke en spigram, men at uh, Pierre Emmerich Aubameyang tar for Arsenal. Du er jo Gunnar-fan. Ikke på den hals, for du har jo, du jo et, et litt mer lokalt lag nærmere ditt hjerte, men, men fra Dortmund, 63 millioner pund. Er du fornøyd? Men vi nærmer oss slutten nå, eller da? Ja, nei, det er, den, den, den det er, det er masse. Åja, oh, sånn, ja. Jeg tror du mente tidsmessig. Nei, nei mente jeg mente jo. Ja, og jeg er fornøyd, ja. Men jeg, jeg personlig Synes, altså, ikke, når, når, når skal det något något ska fåra eller sidan sätta sån sån sånn gränsa på den pengabruken i fotboll för att jag helt ärligt så här Men ni har ju det på FFP? Ja, det, det, når du ser liksom vissa klubbar handlar liksom sånn första 60 70, 70 ja. miljoner pund ja. så funkar ju FFP så enkelt säger det bara. Men för de som inte vet, det, financial fair skal, det ska stå i stil med klubbens omsättning eller att Ja, det visar ju att du kan Ja, Barcelona måste ju ha köpsnekt i var det hade halvan de var oh, ja. de kunne... det inte ni kunde. Och det fick väl om det var samma orsak vet jag inte. Ja. Men jag tror det var det. Men så det er... hade ju lite grann att si, men så men... vad säger det på då? Det sålde en spelare till 2 miljarder då så får ju det liksom. Men så här men så här så är det möjligt att samse. Jag tror jag tror inte det möjligt sånse. Och och många vill ju si, säga amerikansk idrott som, mm. som NFL och så tjänar de mm. mycket pengar i NFL än i Premier League. Ja, det er bara sjukt. Mange är sjukt. Si at att Premier League ligger efter eller jag ja. ligger efter och så ser man sånna stora i världsidrätter sånt som, som Men att at inte att det ser på på NFL då og så tänker att øh, oj men måste ju gå där. Vet du hur man det ska fixa det? Detta ja, ja. här så. Man fixar det faktisk med kringkastingen. Det er de där TV-avtalen som faktisk fuckar folk double opp. Du skapar en sån där köpespillerkultur med liksom helt insiderspislappar på åtminstone rött. Og så er det umulig Å faktisk se fotballen også ah. Hvis den får eh, En slags nekt på Nei, faktisk En TV-avtale kan det ikke koste To milliarder kroner i teamen nei, det. Men, men det går ikke an Det må være mye se Du må kunne se kampen De har et sånt tiltak selvfølgelig i England da, Hvor ikke, du kan, ikke alle kampe gå på TV For de vil at folk skal gå på stadion mm. Men der er det faktisk så mange mennesker som bor At det, burde, det er jo helt Hør det hodet Problemet gå på stadion Sånn som jeg, jeg var i Liverpool For noen år siden Høy Ja Og det som var gøy Så pratet med en drosjefør Og så putte jeg litt du på kamp Så bare lo liksom Så sa han Jeg gjenger på kamp Så han er drosjefør Jeg har jo ikke råd til å gå på kamp her. Nei, nei. nei ja, det er det som er Det er det som er så trist Hobran ja. er egentlig Arbeiderklassen siderett mm. Men nå er det jo liksom, nå er de litt over, over sin, det litt overklassen sin. Folk først er ikke råd. Nordmenn som reiser der og kjøper sånn svarte børsbillettet til mm. 2-3 tusen kroner. Synes, og velser det. De synes det er så hårdreisende. Ja. Ja. Jeg synes det er helt sykt. Men, men ditt syn på Arsene Wenger? Jeg har ment siden 2009 at Arsene Wenger burde gått ut. Men er det fordi han har for kort frakk? Alltså Lars så verkligen lossna. Det gillar så här för kanske det han det var som jag sa för vi hade en episod en episod här för så där nämnde det att avse altså, någon gång har ju kennt från kanen sova på södenbond. Ja, det ses så sånn nu. Ja, rätt oss fast men men du menar när färdig? Ja, jag vad menar du? Jag syns ju jag har ju sagt då blir du en av dig då, hvis du menar så 2009 men jag menar att allt han har gjort för den klubben. Är ju en omt. Fantastiskt. Det vill ingen se någon talor. Men, sånn for, for, men alt kommer til denne. Jeg tenker jo derfor for, for hans ene del er jo at uh, hans sin historie, den blir jo bare mer og mer sverter nå. Men lenger, altså, han, han, og, han, og, han, han, reduserer, han reduserer sin egen legende, så er det du så, egentlig? Absolutt. Asnel har hatt så mange... Nå, nå er det egentlig dårligere og dårligere, men Asnel har hatt så mange sjanse til å kunne sikre seg seriegull. 2007 og... Det mangler én på laget, men han har vært sånn, nei, vi skal ikke bruke penger. Nei. O där var jo förus nu som sikker, fan kan si Han var inte där att han gjorde de miljardköparna. Ring ring det. De är fans. Fan. Ja. Ja. <laughs> ja. <Når> kommer du? <laughs> Kom igen med en gang. Var er du då? Men men men jag eh nokkom engelsk. Eh ja, ting. Ja. Eh uh, dessmer väldigt få att om det. Jag tror men att det störst det är dessmer snar. Du hadde David Dean, som var sportsjef i klubben. Mm. Uh, og jeg mener at var, han ville jo ha en... Uh, han ville jo ha et... en veldig rig som har eget litt av klubben da. Det, det er jo sammen med Arsland, sånn som denne klubben. Det er masse miljardærer som handler om å eie klubben. Mm. Uh, og han David Dean da, uh, som var liksom den suksessfulle uh, klubbsjefen. Uh, han ville jo at han i uh, uspekeren skulle komme inn og altså bruke masse penger, sånn som Chelsea og City og oh, har gjort. Og da hadde Arsland vært der oppe. Mm. Jeg tror det men så var det andre klubben som stod imod det. Da kan man diskutere om det var bra eller ikke, men man må enten bli mer på altså, karusellene, eller man må, så må man eller ja. så man bare stå unnenfor. Jeg, jeg, jeg synes jo på den ene siden at det er den respektene avgjørelsen, sånn sett, at vi er ikke der. Og i stunden så følte jeg at Arsenal har klart å henge med der, som den klubben som ikke han man ja. så så bikarätter men, men, men... men jeg hende, jeg hende vi var inne i Irland här i stad. Så de han her här. Eh får mig prata om massa pengar och det där där. Ja. men i Irland så har du ju ni drar ju med dig du gällisk fotboll eller irsk fotboll då. Ja. Lite speciellt. Det går att ta boll med händerna lite speciellt så kan du väl slå morra att han du spelar mot eller nesten, det är lite sån. Men der er det sån at det är <laughs> Tommy Bell lagom alltså. Ja. Ja, det är rätt. Alltså är det lovat skinna pengar? Nej. Och i 50 000 tillskårare på kampanjen. Mm. Uh, det har ju gått. Och det enda de lovat att få, de fick lov att få en sponsorbil, sant? Av den ah. lokala bilhandlaren. Men alla sånn, sånn så är amatörer. De rör det som, det är så 50 000 tillskårare. Det är sånn så ni har med hänsyn sponsorbil vart men ja. Ja, ja det, men han vad syns om han är Vea då? George Vea. Har nog, jag syns att det är jättegøy att han ska bli president i Liberia. George, vi har gamle... Ja, land? Ja. Jeg, jeg, jeg ikke, jeg, Hvilket land har han spilt for? Kam nei, ikke Cameroon, men... Uh, Liberia. Liberia. Liberia, ja. ja. Jeg har mistanke om at han som alle andre kommer til en opp som en eller annen diktator. Ja, helt ja. ringen pakk, <laughs> ja. tror jeg da. Ja, visst, men den har jo, jo en habil fotballspiller i, ah, oh. i sin tid, ja. Og nå President. Det är ju väldigt billig öl dricker för här är i klasser rätt. Och kverkade den till Guinness när jag var där sist dållar med här och Tag, det står ju ända lite där men det kanske är ja, den heter att jag så himla länge. <følge> det är <er> en rekvisit. <følge> Då kan nu hemmet ett solid kvarter igen och gå på här. Ja. Det fascinerar mig moden du ska tömma Guinness på. Ja. Det du har sett på det. Är ja, du ska du göra sånt? om du skulle det. Den boxen där. Den med bollen. det bara? Jo, ingen ingen i resen dricker Guinness utanför Irland. Nei ja, det godt det. Men det er noe med vann da de. Jeg, var, jeg var jo i, Vet du Når vi er fotball her Så skal vi gå inn på start altså, I 2006 Så var jo startet ganske bra De spilte UEFA Cup Ja, de skulle jo ha Europa på sør alene. Ja, men de hadde, ja, de hadde Europa på En gammel stadion i min sted Og da spilte de mot et lag Som heter Drøgheide United Og da var det 400-500 iere Så kom Kristiansand Ja Og da var de på, uh, det på Telefots Skjøkk Det har så mye folk på Telefots før Nei Hej lokale stapper, og sier. Jeg elsker Telefords. Shoutout til Telefords, jeg det. Ja, jeg er enig. Det er puben ah. i ah, helt enig i. Svige bodde i Kristiansand på 70-tallet eller noe annet. På Telefords? var mye på Telefords. Og, <laughs> og, og så var det på besøk igjen her, hun er av og til tilbake, da, på besøkere. Var det der, Stine? Og, og Telefords er det samme. Var det der, Stine... De samme menneskene. Engang, Stine ble unnfanget der på Telefords. Du... Eh, på 70-tallet? Ja, hun er jo født på 80-tallet i hvert fall. Ja, så det, det var en <laughs> Det er siden jeg har fødde, 1986. Ja. ja. Er det sant? Det er sant. I mai? Nei, det er ikke og, sant. Og Hva er det nærme? Hva... Er det inne på en 11 måned? Ikke <laughs> før det, nei. Nei, nei. nei. men, 80-tallet, okay. uh... da. Ja, ja, det kan jeg, det. Hva vet Bielås, IK ja. Start. Ja, IK Start. Til jeg dør. Mm. Er du livrig ennå? Ja, det vil jeg se si. Er du spent på sesongen? Mark Dempsey Veldig spent Mark Dempsey Ja, absolutt Han skulle jo Han er jo Han har jo samme, samme feis Som han forrige det face, Ja, han har jo samme feis vi forhåper ikke Det stopper det på, Vi Det <laughs> ja. skulle jo ha Pedersen på Død og lev. Jeg må jo, Ja, og det jeg, det, det, det er, er sannhet Men jeg var veldig, mode imot Steine Pedersen Jeg ja? visste det var en nålig løsning ja, Det er lett å sitte nå Ja det, det er nok mange som heter Men du kan, du kan google meg tilbake Historier på gamle diskusjoner Skal du jeg, se at Jeg hadde ak og nei, jeg vet imot alle ansettelsene Tom Norli, siden Tom Norley i tid jeg har hatt rett i alt nå er jeg på tredje halv i tånda skal du si så ja. det kan være at jeg er enig på grunn av det da. men, men... men jeg, må, jeg, jeg, jeg må jo, jeg skal oute litt her nå siden, vi, siden ah, ja. vi må gjøre det da mm -hmm. jeg er jo ekstremt stor fan av Tom Norley ja. det er jo ja, men nå har det jo vist seg jo at han har drevet og sendt sånn pics og at mulig opp i Avaldsnes men det? jeg gikk på en smell her i gang helvete du vet jo på Avaldsnes men jeg, jeg gikk på en smell her hjem faktisk så jeg pics så hadde jeg tenkt sånn, vi kommer allerede til å om Nordlig som eh, topptrener igjen, og det synes jeg er synd. Er det MeToo? Det er MeToo. Fy faen, altså. Sommer, en ødelagt sånn man går med en. Ja, det er det. Ja. <laughs> han, Weinstein, gå og du vil med ham, oh, men, men han er jo sørget, for, han er jo sørget for veldig mange bra filmer. Ja, men Weinstein har alle. Han er, er sørgelig for mange bra filmer. De er jo ja. rassøl med stort høl. Og, men nå henger ikke jeg med her sånn, for jeg er... Men ikke fort, det er faktisk Tom Hollywood Jeg vet, Noli var, var trener i Avaldsnes ja, Og så var jo vi Tommy og jeg, vi var jo på den der start Eller Tom Noli-Jespen-Mathisen-samlingen ja. ja. På, på Kikk ja. Ja. Okay, ja, det var jo kjempegøy der Var du der da? Ja. Ja. Noli hadde jo, sånn, offisiell historien var at det var noe sånn sykdom og ja. Men sier du her og nå at det var At han var Uh, nei, han, hadde, han hadde sendt dick pics Og prøvd seg og vært veldig ufin Mot av de kvinnelige spillere på laget Ja, ja Javalsnes Ja, ja Javalsnes, ja. er islands sporespiller Men oh, ja. uh, Men det passer jo dårlig Med det bildet jeg har av Tom Noli da Jeg er enig i det, det men med meg selv Men det er tenkt ja, det det vels, kan, du, er Tenker kongen. du da på det bildet Du mener at det er noen andre som har tatt det bildet av penisen til Tom Noli Ja, men Tom jeg, Noli han er jo slank nå Sanker, han er, han er, han er, det, du, så långt så då du frågade Ja, i dag. men i falle... kan ligge, jo, <laughs> det var lik jocken. Det är som man gör ju. Det är sant. Men, men du, du jo, jeg vet, har ju jag vet att du har lätt insikt. Stig Inge Björneby ryktande. Ja. Där var det jo också det var til Blant, det var dammat han stoppar hon. har han han var ju iföljd ryktande. Bland annat på dammat i Stena Persson då. Stämmer det? Stena och Karin Tøj. det? Karin Tøj. Og, min, min, uh, vi, var, tenker... mi, vi var noen var någon som mötte Kent Høye på byen efter at sen efter att Björn började jobben. Ja. Och uh, Kent Høye var väldigt förnöjd. Kan si det, sånn. ja, det ja. så? så uh, kan du tolke det, tolke det som en vill. Det var här du hörde det først ja. men eh uh, Men det skedde för länge sedan. Siging Björneby. För länge sedan. Jag måste av de vars som sked start. Ja. Du att historien var någonting ni efter han er i Ygor för 10 millioner han i Brasil? Nej. Ja, var det, Han blir dopad ner. Det putta nog i röv sa han ju. Og så endte han opp med å signere, kjøpte to spillere på 15 millioner kroner. Godt kjøpt da. Ja. Omkjent. Han i går spilte på Måsmon mot Vinbjart. Ja. Han hadde jo tre millioner i Årsland. I helvete. Og spilte han på tredje divisjon mot Vinbjart. Ja. Så husk han trøde på badene og snubla. Apropos, Vinbjart spørte. Hva, Bjarte, hva du ja. der henne? Hæ? Vinbjart. Følgte jo alle Vimekampe før når jeg jobbet hennes tidene. Hva som journalist? For det, det er jo en ting vi må ta med. Du, du har jo jobbet som journalist i, i, i vår lokale Jag så på på Federlandsvennen att Winbjart har hämtat upp en spiller i Astalnen som var eller har från gått, gått akademi då. Är det inte det det heter här? Det det är ju ja. ja. så det jag vill med historisk drick. Det vet ni ju i hela världen ja, Det vet ju inte hela världen att Nej, alla vet ju vad Messi. Ja, det tydligvis. Någon vill ju kanske Ja, är han färdig nu? Är det för Nej, eh Alt annet Steinas Geie, han, han tror vi skal ha som gjest her, faktisk. Blir ja, det ikke alt, sånn nå, det Ryan Giggs-aktig... Uh, nei, men hør nå, alt annet enn direkte opprykk ja. vil kreve Steinas Geies avgang, synes jeg. Det er jo ikke noe... Det som er gøy, men vi mørte nå at ingen spiller igjen. De, de skulle jo spille mot start, de klarte ikke å stille laget i gang. Eh, det, det hørte jeg faktisk også, og jeg fikk jo, jeg fikk jo en home-screenshot av en av våre lyttere, faktisk, eh, Vorpast start eh, start hadde knust Vinbjørns tor det. det var sånn en Vega Live Men det var Juventus som spilte i gang. Det var Don. What ja. Så på Vega Live var Valtro der egentlig. Vinbjørn tapte 11-0 mot Start. Ja. Så var det ikke Vinbjørn som spilte i gang. Det leser godt vert der. Ja, det, det hadde ikke tapt så mye fordi de tapte på bakover, så det var bare <laughs> ja, tredje. Er sant, vi hadde vært må begynne å stille. Men nei, jeg, jeg, mener men, men jeg, jeg, jeg er med i direkte opp. Men jeg synes det der er mest spennende spill det det jo må kan det kan det bli en Clash of 92? Ja. Start? Nei, Winbjørn Og Winbjørn Klesen har ikke tudd Når vi snakket om starten Og Mark Tamsi Han er 30-undel eller? Ja. eller han var jo kjent Han var, ja, ja han Men du hoppet nå, Tommy Fra, vi var ikke engang begynt Å snakke om start i sesong Så plutselig går du på Nei, Winbjørn Så ja, du må bare Du må, må drikke litt min. mindre Og så må jeg få tål Å lite litt i, i tøyler her Skal jeg snart en mer ja. Skal jeg ta mitt første minne da Mitt første startminne Kom med det Vi de starter i gada her ja. Vi er på Storvold nå Ja Og det er busstopp ned i Uh, og da så vi bussen til startkamp, og før gikk det direkte bussen til startkampene Dette var jo, jeg vet ikke om det er slutten av 80 eller tidlig inntittallet Jeg er en gammel mann Skal jo ha sagt at du, du er jo vokst opp rett over Gjernbanen her på andre siden Rett over Gjernbanen ja. Og da uh, var det masse fulle folk på bussen til ja. startkampen ja. Og da skulle vi starte bil mot Fyllingen Så jeg trodde det var Fyllingen-supportere, siden de var fulle Oi ja, ja, men det er faktisk sant ja. ja, ja, jeg tror det Det er mitt første startminne Sier du det? Så eh men sier det blir vit veldig veldig många då. Ja, ja. men vad tänker du om säsongen då? Vad vet hva? du och vi syns du är lite sån in på in på det här sån? Vad vad säger magen? Ska ska komma ett anslag her, Som vi kan høre det i ja. retrospektiv. Yes. Så typ är startkemda någon på en skitplats. Oh, uh, det är högt. Såpassa. För det såpass, jag de en svensk bäck eller nåt En svensk bäck och en afrikaner eller gick Yes. Alltid afrikaner. Ja, har du fått med dig vad gott så har gjort för nå för säsongen då? Mustafa Abdelaoui är signerat nu tacka nej till eh nej Moss. Moss det, ja. Ja. Han är ju han tacka nej till jag eh, vet inte hur många miljarder i Qatar för att så spela Vet eh... knappt eh, glimpt när på tastaturen. Forteller mig att att Arne och de. Så det kan man skriva på. Helt bara fun fact som Strömskotten är första in på deg, ja. oh, det kan, du hej bli han du hadde jo en strömskottsspelare som ändå på start som är personligt lite väldigt gott då. Oss med nyan. Ja, ja, ja. Vet du hvordan han, hvordan han havnet i start? Dopa ned. Ja, det var med <laughs> Men du, hva må han der, Jostein Flo? Ja. Er det ikke noe mito-historie om han der? Er ikke han litt glad i... Å... Er ikke han litt glad i oss og hvor der... Fiste, rett og slett? Nei, men nå... <laughs> og gi jo litt sånn... Gi jo din klappe... klappe ansikte, hvor det er kona si. Jeg like liker godt, Bert, at du blir litt henne sammen, og du sier klappe sånn på... Så, ja. altså, det ble jo slutt mellom Matt Rines blogg og Jostein ja. Flo. Det er, er det Matt Rine? Ja. Ja. Trine Smartblogg. Trine Smartblogg, ja. Kan det kan uh, sies mye om det der sånn, og jeg, jeg, jeg vet ikke nok til å egentlig si noe. Det er jo egentlig det mest uh, redelige å komme <laughs> du med. kan si. Ja. Men, uh, men jeg tipper godt så høyere en start i år. Så stor, ja, det, med han her, Herman Stengel innen på midtbanen, som uh, gjorde jo en... Men husker du en 1999? Det, det var et langt år. <laughs> Husker du det, Tommy? Hva skjedde 90-9? Uh, ikke i forbindelse med, med startstramforskning. Dette er større enn solskjær gul, og gulder. Ja, for det, det, var det, det var det jeg ville si. Ja, dette er egentlig. større. Dette er Terje Leonardsen. Oh. Dette er 89-99 minutt. Okay. Så er det 0-0 på marinelyst. Solskjær på over Men det er 0-0. Ja. Og, og så kommer Terje Leonardsen innbytter fra Tveit og så ferier han i to på ballen og så skyder han i mål, og så vinner start og så rykker start opp til elitserien, og så rykker strømskotsen ned, og så er det 2000 sørlendinger som står med indre banen på gresset, Kjetiløv gresset og så ligger han på du må se noen bilder han der, og så griner på gresset der, og det er god stemning ja, det er klart det har det går opp og ned i footballen det var jo på Marinisst, hvor Jesper Mathiesen ødela var det knejset. Vel var det var jo världens dåligaste så det heter gamle gress, for det var jo eller det heter jo det nå då, men men gamle kunskres. Gamle kunskres är dålig han Vem skulle, skulle tro? Men där den den slogga där det tycks jag var synd at stoppa så tidigt, för jag likte Jesper Mathiesen på banan ju. Ja, ja bedre enn i TV2 i alla fall. Ligger du ikke til F2? Oh? Ja, nei, jeg, jeg liker ikke Jesper Mautisen. Jeg, jeg liker egentlig Jesper Mautisen. Jeg synes han er... Han er jeg, jeg, jeg Nå har jeg kjenner... en overraskelse i det, Tomi. Bak døra der, sånn, det står det. <laughs> så, så står det. Så står det Jesper Mautisen. <gå> Jesper hadde stilt opp på dette, hadde du de spurt han. Jeg kjenner ikke du han? Jeg kjenner og kjenner, kjenner. Vi går og sender en melding. Vi jeg, jeg har fått prat. Vi sender en melding etterpå. Vi, jeg, jeg, ja, jeg, jeg synes Jesper er en virkelig Jesper er en god øh, mann, så han god til å være med på podcast. Han dreier jo podcast, liksom. Ja, han er flink til det. Vi får ha ja, det er i hvert fall? Jesper, uh, jeg sitter en femte lapp. <laughs> bare til du ikke kommer. 100 000. 100 000. 100, ja, det er veldig mod. 000. Ja, det heller ikke jeg på i baglommet akkurat. Nei, men du kan... Shakels da? Shakels. Bare for å runde rad til Nå, baglommet. Når på Shakels, så det her mm. er jo en. Så må jeg bare ta et... Uh... Ja, med at uh, søndag 11. mars. Start med Tromsø. Seråpning. På hjemmebane her. På hjemmebane. Ja. Godse med uh, Stabæk på hjemmebane. Det stemmer. O vem vart? Det är kan spilla i alla fall. I alla fall. Ja, kommer du? Det. det var ju Chekels. Ah, men eh uh, okay. du sen vi behöver inte vara med inte med Israel så vi avslutar med det då. Men får göra det. Så kommer med Du sa du vet väldigt lite om Israel. Jag vet, jag vet är lite där att jag känner mig att hoppa lite över den den själva med varit inne på krigen som omfattar vad du sa, Egypt og... massor Masse land. Men, men, men, men jeg, jeg har pratet litt i forkant av, av faktisk den podcasten, så jeg har pratet med meg som uh, som en opprinnelse fra Palestina. Ja. Og hun var jo veldig med der at uh, jeg føler man gång at er du israelvennlig, så er du veldig du er de israelvennlige, og palestinere er, er dumme i høvet. Ja. Det er deres feil. Men hun var veldig sånn at, uh, nei, nå må, nå må folk gjesse liksom, nå folk slappe av litt. Folk kan, egentlig, hvis de bare gidder, leve i harmoni. Mm. er jo der at, at fuckingsreligion er jo det er jo roten til alt vondt da må jeg skyde inn på to ting da det første så er jo Israel, man sier det er en jødisk stat det er fordi ja. det er bukt flertall av jøder der, ja. eh, men staten i Israel er jo en sekulær stat og Israel er jo et veldig li liberalt og sekulært land ja. eh, og den andre, andre greia er at man snakker veldig mye om veldig, veldig, veldig få folk hvor mange muslimer tror du de bor i Israel? ingen aning det kommer et tall, da 8,5 millioner mennesker i Israel Hvor mange tror du er muslimer? 32 er 2 millioner, eller som er arabere da De fleste det muslimer, noen av kristne Gittet er veldig lavt Folk vet ikke det, så sier de Er det ikke mulig å leve i fred og harmoni? De lever i fred og harmoni Mange millioner lever i fred og harmoni Det vet jeg faktisk, for jeg har gjort Den researchen i forhold til dette Med at jeg sett Du så en dokumentar, du ikke? Ja, jeg gjorde, og jeg var jo livrabbjørte For at du Meldte jo ditt påbud her i, i jævla siste liden. Det er jo ikke Osh, mange timer som jeg en, en, en melding av at, Ja, jeg kommer i kveld. Jeg begynte å bli tøst. Ja, det er ikke meg. Men, men uh, var jo redd at jeg hadde kastet vekk uh, to og en halv time i går uh, formiddag. Uh, Røven sa jo, lå på, på sofaen og, og så på, på Israel-dokumentar da. Men, uh, men jeg, jeg tok en av hver siden Men det er veldig mye denne fredens oase. Uh, som jeg synes er et, et fint konsept. Der, der, der folk jobber for det også. Og så finner... Uh, Altså, de, de tenker litt sånn der, fuck det her, liksom, skiv det og det til S. så kan bare folk her bare leve rundt hverandre. Og, og det, det, det virker så, for meg så virker det så rektig, men det er jo så enkelt, da. Men det skal ikke så mye til. Nei, det det jeg føler. Og det er <køk> etter, jeg tenker selv, ja, jeg er veldig, jeg er på, på Israela definitivt. Nei, jeg er jo ikke noe mot palestinere. Nei, nei. Jeg er ikke noe mot, nei, ikke noe mot egypter, eller noen som heter nabolander. Men muslim er ingenting mot <fri> Men homofile? Men Ingenting mot homofile? Ingenting. Men kristne? Det er oh, henne mot, det er vikingfans. Vikingfans, ja. Det er high-fives. Det kan vi ikke ha noe av. Men det, det, det er noen ting man på en måte bare må igjennom. Det er sånn som når idioter diskuterer atomkraftverk, ja. så, så selv om det er potensielt den aller beste måten å få energi på inn i husholdningene, mm. så er det alltid en lavpanne som sier, ja, men hva med Skjernobyl? Nå, ja, nå tar jeg den rollen her sånn og sier, men vad med disse her ortodoxe folka som skal bosette sig nå leste jeg i hva de går at det var noen israelske bosettere som brant med verdens eldste oliventrær som noen sånne mm, palestinske bønder drev å uh, egentlig dyrka da, som hadde det som jobb og så kommer det bulldåser inn og, og, og herrer vekk ja, det, det, er en, eller, eller, det er vel en det kan jo liksom ikke icke nämns. Hvis, hvis du visst du kämma buld och det inte ramp på sig längre. Nej. Men det är klart at det, det finns ju extremister på väggens sida. Det, det ja. altså, når, når du har en konflikt där det er så många alltså där dra vad det är Shamiland det är klart det byggs mycket hat och konflikt på väggens sida. Det går ju ju på image tänker jag. Visst du hade väl Jag på nån. Men det som är grejat alltså väldigt har en väldigt ratsyn på det här modernistiska judar men det är kröllarna och lu och Ja. Enklista åter också jøde, er ju egentligen de mest fredfulla och roliga. För det enda steget av sitt mål är ju det bara be. Det är ju något mål och tjäna pengar eller spara pengar. Nej, det det förstår också judar i varje fall väldigt väldigt fattige. Det är Men så har du en del judar som känner platta för mig sa alltså alltså du befolkning är väldigt sammansatt. Ja. På 90-talet så fick du in en miljon judar fra det gamla Sovjetunionen. Så kom. Og det er ju väldigt Israel var jo tidligere faktisk et land som ble styrt av venstre sida, nå de var det jo høyre sida, det var jo etter at alle russiske, eller jøder fra Sovjetidonen kom inn i landet da, som var veldig, veldig, veldig motstandere sånn, av venstre sida i politikken. De hadde fått smake det lenger. De hadde fått smake det, og de var veldig lei av det. Ja. Så du er jo veldig blandet, du har veldig mange jøder fra Hvittøsten, du er jøder fra Russland, jøder fra Europa, jøder fra hele verden som bor der. Det er klart det er en svær mix, det er ikke lettere å få det frem og tilbake, men uh, det finnes masse bra palestinere som ønsker å fortelle ting, masse jødes som ønsker å fortelle ting. ting. Jeg tror jo på at de kommer til å løse eller siden, men uh, Tror du, tror du, har du tro på, på to statsløsning? To statsløsning? Det var noen som satt meg om at ingen løsning er jo ei løsning. Det er jo det, så langt, så er det, er det jo det som er, som er løsningen. Om ei to statsløsning la seg ordne. Jeg er på om de lar seg ordne med, med ja. troselsesløsning. Uh, du må jo se, hvis du ser Jordan da, det burde 70% mm. palestiner og Jordan. De har på en måte sitt, sitt land der. Mm. Du kan si det sånn, kanskje kan Vestbreden og Gaza bli en slags enklave da for, for Jordan. Hva er god løsning? Slå sammen. Men hva sier Israel selv da om, om de der bosetningene sine og, og den aktiviteten? Aller alle fleste bosetere, Du er noen som er veldig ekstremt som bruser små men de fleste bosetninger, de ligger... Det som är grejer som folk folk säger att de ockuperar Palestina säger de. ja. det. Ja. Där här måste du komme in ja. som en neutral. Okej, okej. Då ska vara väl då ska vara väl neutrala, men folk ja. säger de ockuperar Palestina. Men då säger jag, ockuperar Palestina? blir Palestina upprättat? Vilken nationalflagga i Palestina? Det finns inte i no Palestina. Det har aldrig existerat no Palestina. Det er et namn. Det har aldrig det finnes det ikke land i Palestina. Nei, men det finns jo mennesker som bor i et som hus. Boder. som bor der. Det er et det, det, det var romerige, så altså det ottomanske rige, også en del av det britiske imperium. Ottomanske og Tyrkia. Ja. Ja. Det har aldri vært noe land. Og så ble det et eller annet førstevennskrig, så tegner de som kart, så ble det Syria, så ble det Jordan. Sånn. Du, du ser jo de, du ser det landet i grensene, det var mm. en rett streg. Ja. De bare tatt en lineal. Det, de sagde, det, er litt, det er litt som amerikanske stat. Jeg har litt sansen for det. Det er litt som enklare. Det som er greia er det... Innhjalt den sammensuren inn heran da. Det som er greia, ja. å miste litt råden. Ja, det må fortsette. Det Men, som jeg lurte på her, det ja. er jo den, er det ikke fakta at det er litt dårlig stil når det kommer til bosetningsgreier. At de, de ja. tvinger folk ut av det som de trodde var sitt hjem. Får folk til å måtte flytte vekk fra sine gårder og alt sånt. Det, det fremstår jo veldig ofte sånn når du ser det gjennom media da. Ja. Men jeg mener jo, realiteten er ikke sånn, de fleste bosetter bosetter jo helt øde områder, det er en ørken hele Vestbrønn er jo en stort sett en ørken ja. eh, det bør gjøre det der i mange tusen år og de flyttet, de bodde der før og de på en måte flyttet litt tilbake nå men det som skal sies at folk tror at bosetter er veldig ofte sånn veldig, veldig ekstreme, men som regel er det småbarnsfamilier for det at hvis du bor i Jerusalem som har 80 millioner dollar eh, nei, ikke sant? Men hvis du bryr deg i Oslo, så er det veldig høye boligpriser, så ser du kanskje en liten leilighet, sant? Mm. Hvis Tommy bor med masse måste bara en liten lägenhet. Så vet han att vi startar flytta. Alla min in i en bosättning, så får er hus 200 kvadrat, sant? Mm. För nästan pris, eller gärna billigare en liten lägenhet i Oslo. Och så är det en buss in till Jerusalem 10 vart 10 minuter. Det är med 10 minuter in till Roslav. Det är i Fotekristen, sant? Säsong. Ja sånn. det, er det. Så de, de aller det är alla flesta det är helt vanlig folk, småbarnsfamiljer och sånt. Det är inte någon sån Men det är ju inte det där att det, at det sker en en sån en destruktion av annan bebyggelse. Ett autonom område de bygger på. Ja. Det är ju de bygger ikke på andra områden. Riktigt. Det som är gay är ju det att hvor kommer det fra da, de, om, eller den, de historiene hvor uh, folk tvinges fra sitt land? Det er for at det er litt komplisert, men veldig mange... Altså, det er et komplisert område, for det er, det er et omstritt område, og det er mange som kan gjøre om det samme området, og så er du helt fra det ottomanske rige, så er du liksom sånn eidomsregister, som mener jo noen at dette er hvert vårt område i hundrevis av år, men så du ingen, ingen dokumentation på det. Så du sier at du, din familie sier at det, ja, men her er vi boet i hundrevis av år, Mm -hmm. Men du har ingen tung intensjon på du kjøper denne tomten At du eier denne tomten Det er sånn kan veldig ofte Viktig. Og krives. de israelerne, dem kan et og Om kontrakter og om <laughs> Noen av de kan det Noen av de kan det Det finnes folk som kan det Hva synes du om dette blir? Bjarte Steffen Borgåsen, vi har bikket Intime og vel så det Vi har ikke fått komme til bunds føler jeg. Men vi, vi må, det er må, egentlig ha, litt på, av greia På, lik, på like linje med med podkasten øh, ikke hva heter kan vet hva hette akkurat nå, så konkluderer du på slutten. vet ikke, vil du konkludere Steffen Bokassen? Er, er du mer pro-Israel nå enn du var før start? Jeg er, er pro-Bjarte. Ja, det er jo. Det, det var jo jeg, det, jeg, det var var jeg Oslo, ja. før også. Det var veldig det var glad du kunne komme med Bjarte. Ja. Du ga et, et nytt perspektiv inn på noe som jeg setter pris på invitasjonen din. Ja, jeg setter pris på ditt svar som kom bedre sent enn aldri. Som sagt, jeg kontakter deg på Snapchat, på Messenger, og du er lettere. Jeg kan anbefale folk som skal ha i Bjarthe Bjellås. Jeg har ikke push, hverken på Messenger eller Snapchat, så Nei, det, jeg, må, jeg må sjekke det vanuelt. Det skjønte jeg faktisk, og det er lettere å få i Bjarthe Bjellås på Snapchat enn på Messenger. Det er jo bedre å bruke brevduet enda, er det ikke det? Sånn, uh... Jeg foretrekker post. Foretreker post. Ja. Eller fax. Eller Fox Jeg har faxmaskinen henne. Er du det? Nei. Nei. <laughs> Godt å få bekreftet om Bjarthe Bjellås har faxmaskinen eller ikke. Ja. Steffen det var gøy du kunne komme. Jo, takk. Det er, det er ikke det er i overhovedet ingen selvfølgelig. Det er ikke det. Det var flaks av det var hjemme mm. når du kom. Bjarthe Bjælås, tusen, tusen hjertelig for at du kom. Igjen, Bjarthe, hvor er det du kan treffes hvis du skal nå oss gjennom, eller, i ditt virke? Eller hva, har du noen lyst til å promotere noen greier? Eller? Du kan finne min Facebook-profil, Bjarthe Bjælås. Det er min jobbprofil. Ja, du har fått jobbprofil på den. Ja, for ellers er privat, er det jo George Stanfield. Yes. Ja. Det er litt på siden, men... Ja. Jeg vet ikke om jeg er venn med begge to. Jeg tror bare jeg er venn med George. Ja, det beste er venn med George hvis de ikke tror. Er, den andre profilen er jo stort du på Ja. det Instagram og Twitter og e-post? Jeg uh, er litt for... Blink, Kain, Kain Bennevi på Snapchat. Kain Bennevi på Snapchat? K-A-I-N-B-E-N-W-E. -E Veldig bra. Er du på Blink her nå? No? Mirk? Jeg uh, har sikkert lagret en profil. Det <laughs> ligger hans et eller <laughs> Mine damer og herrer, søg Bjarte Bjellås uh, Kain Benvi med dobbelt V opp på Blink, Myrk, Instagram, Snapchat, Nettby, YouPorn, MySpace, og alle andre steder ja, der du finner. Ja. Mange takk! Vi er jo stevig, takk for i dag. Vi er man Forøl, og jeg må ja. Ha det godt.